Toponimia ibilbideak egiteko aukera edukiko dute getxoko ikasleek. Getxoko udalak, bizarra lepoan euskere elkartearen laguntzagaz, toponimia ibilbideak egiteko aukera eskainiko die udalerriko ikastetxe guztiei. Ikastetxeei begirako eskaintza izango da momentuz, baina harrakasta izango balu, etorgizunean herritar guztiei zabalduko ditzaieke eskaintza. Dena ondo badoa, ibilbideokask gozatzen hilaren 14an hasiko dira ikasle gehitzokarrak. Ikastortea mailena arte. Goize ez egingo dira bilbideak eskola orduetan eta ordu taerdi inguru irango dute. Getxoko leku izenak material sorta orain dela 3 urtea aurkeztu zuen Getxoko udalak eta sorta hori hainbat materialez osatuta dago. Mikel Borrotsaterik eta Sofia Susok osatutako liburua udalerriko mapa planoa eta zede bat. Liburua eta mapaz gainera, sortzi bilbideko proposamen bat, berreontabero eta mar argazki eta jolazez osatutakoa. Udaletik jakinarasi dutenez, bigarren euskara bizi plan nagusia guzia, martxan den honetan, material hori eskoletan ezagutara nahi dute orain, gazteen artean. Ibilbideen eskaintza helburu horren barruan dago eta horretarako material didaktikoa ere prestatu dute. Hala, bederatzi toponimea ibilbide ezberdin eskainiko dizkiete ikastetxei, cd batutako sortziak eta Euskararen ibilbidea deiturikoa. Ikasleek materiala eskolan landu ostean, getxoko basterrak eta leku izenak zein hoien jatorria esagutuko dituzte bertati bertara hori guztia azalduko dien pertsona baten laguntzagaz. Horrez gainera, toponimiaren ezagutza sustatzeko basmoz, postal lehiaketa bat antolatuko dute ikasleen artean eta erakusketa bat ere prestatuko dute.